Húszadik fejezet. Svánge urat egy héttel húsvét előtt helyezték örök nyugalomra Áválsznezben. Húsvét vasárnap a lehető legkésőbbi időpontra esett ebben az évben, április 25-ére. Berta most a pult mögött állt, és nézte, ahogy Hanna áruval tölti fel a polcokat az egyik boltos lányjal. A jobb vállára emelt egy doboz lisztes zacskót, mint valami tengerész. Mókázásnak tűnt, Árztát kisasszony legalábbis hangos nevetésben tört ki, és azt kiabálta, hogy Hanának nincs ki mind a négy kereke. És minél jobban nevetett kis kisasszony, haná annál erősebb lett. Berta kényelmetlenül érezte magát. Ha egy nő boltulajdonos akar lenni, akkor ennek megfelelően kell viselkednie. Hanem mintha olvasott volna a gondolataiban, kihívóan Bertára nézett, és miközben Ársztát kisasszony két újabb zacskó lisztet tett a dobozba, hangosan így szólt. Ha boltot akarsz vezetni, úgy kell viselkedned, mint egy férfinak. Kellemetlen érzés volt. Mégis mit gondolhatnak mások, miféle szerzed ez a nő? Haná az üzlet tulajdonosa volt, Bertával együtt. Pontosan ezért volt érthetetlen a dolog. Mintha történt volna hanával valami anélkül, hogy Berta tudta volna mi. Természetesen emlékezett a beszélgetéseikre, Hana szilárd meggyőződésére, hogy a társulás jó ötlet. Emlékezett arra, hogy alacsony kamatozású kölcsönt vettek fel, számításokat végeztek, aláírtak és terveket készítettek, de mégis... Két francia nő lépett be a boltba. Nem szólalt meg a csengő, mert az enyhe időjárás miatt nyitva volt az ajtó. Franciául beszéltek egymás között, de Bertha tudta, hogy az, amelyik nagy, széles karimájú kalapot viselt, a szalagon egy kis virággal. Egészen jól beszélt norvégul, miután évek óta Visnesben élt. Árulnak húsvéti üdvözlő lapot? kérdezte a nő erős francia akcentussal, majd lehúzta mindkét gyapjú kesztyűjét és labdává tekerte. Igen. Hanna már februárban megrendelte az idei húsvéti képes lapokat, egyenesen Krisztiániából. Tojásokon szivakodó csibék. Hagyományos, norvég fejkendőt viselő kis csirkék a szárnyukra akasztott virágkosárral, frissen kikelt kislibák, amelyek boldog húsvétot kívántak. Ebben az évben a ruhácskába vagy nadrágba öltöztetett tábrázoló üdvözlő lapok örventek a legnagyobb népszerűségnek. Berta kirakosgatta a képes lapokat az asztalra, mint a passziászkártyákat. Az a nő, aki csak franciául beszélt, odasúgott valamit a barátnőjének, pedig egyik boltos lány sem értette volna, amit mond. A másik elpirult, lapva körülnézett a helyiségben, és a kezét a szája elé kapva elmosolyodott. Azután Bertára nézett, és ezt mondta. Bocsánat, csak az üdvözlőlapokról beszéltünk. Berta bólintott. Megint egymással beszélgettek, majd a norvégul is beszélő nő felemelte azt a képeslapot, amely egy fekete bírói talárba öltöztetett nyolatábrázolt. A nyuszi hosszú füle két gyerek felé mutatott, akiket rózsás arcuk és ég felé emelt pillantásuk túlzottan is átatlannak igyekezett feltüntetni. Ő fogja eldönteni, hogy szófogadóak vagy rakoncátlanok voltak-e húsvét előtt, nöpa! Könnyed és barátságos volt a hangja, a végén pedig felfelé vitte a hangsúlyt, mintha minden mondata kérdés lenne. Berta ismét bólintott. Igen, szófogadóak vagy rakoncátlanok. Az asszony visszatette a képes lapot a pultra, Berta pedig a bírónak költöztetett színes tojásokkal körülvet nyúrra nézett, amelyre a két piros pirosposgás gyerek ácsingózott. Újra franciául kezdtek beszélni, majd nevetésben törtek ki. A kalapos nő pedig gyorsan elmagyarázta a vidámságuk okát, azért találják ilyen mulatságosnak, hogy sokan nyulakkal díszítenek Úsvédra, mert az anélkül szaporodik, hogy elveszítené, hogy is mondják, nem tudom mire gondol, hogy elveszítené a virginité, azt akarja mondani, anélkül szaporodnak, hogy elveszítenék a szüzességüket Berta érezte, ahogy a nyaka lassan elvörösödik. Pedig ez egy hím! Egy bíró! A nő most szélesen elmosolyodott, hiánytalan és fehér fogsorral. Nyilvánvalóan tisztában volt azzal, amit mondott. Berta bólintott. Igen, a képen egy baknyúl volt, tojásokkal körülvéve. Franciaországban azt mondjuk, hogy ez a a képen Verge Marie, új, oui? akinek anélkül születik gyereke, hogy új. Oui? Kisé hitetlenkedve kedve csóválta a fejét saját szabadosságán. Talán az járt a fejében, hogy Berta nem érti, miről beszél, mert a következő pillanatban szinte eltökélt mozdulattal kinyitotta fémpénzelteli, világos bőrerszénye csatját, és vett néhány húsvéti képes lapot. Azután koncogva kimentek a boltból. Berta követte őket a pillantásával, a sötét hajú nagy kalapost, és a másikat látható, a láthatóan nagy műgonddal feltűzött frizurájával. A lábuk körül táncoló hosszú szoknyájukat, vékony derekukat, a mozgásukat, amely még úgy is annyira más volt, hogy egymásba karolva sétáltak mintha a nők egy teljesen más típusához tartoztak volna. Azon törte a fejét, vajon előre megtervezték-e az egészet. Tudtak a húsvéti nyusz is képes lapokról, és kiszerették volna provokálni a beszélgetést a nyúlról, amely egyszerre volt férfi és nő. Ebben a pillanatban Árztát kisasszony lépett a pult mögé. Megállt Berta mellett, hogy kiszolgálja a következő vásárlót. Agate Ársztát dereka is vékony volt, bár részben a fehér kötény alá rejtette. Berta megigazított néhány szárított gyógynövényel töltött, virágos anyagból vart párnácskát, amelyek egy kosárban feküdtek a pulton. Az egyiket az orrához emelte, és úgy érezte, dohos szénszagot áraszt. Nem tudta, miért kedvetlenedett el. Egy idő múlva kiment a boltból, és a nyitott ajtónak háttal megállt. Néhány bányász oda köszönt neki. Gyors mosolya a biccentet vissza. Április végéhez képest szokatlanul meleg volt, csak nem nyárias. Arra gondolt, hogy az emberek hamarosan kiülnek a Franz-Hagen padjaira, egymásba karolva sétálnak, a gyerekek pedig a gászői munkás lakásaitól délre első öbölben fürdenek majd. Megint a két francia nőre gondolt, a kuncogásukra, ahogy a nyulakról beszéltek. Ez az állatias zabolatlanság. Alig néhány héttel korábban olvasta a Krisztiánia Intelligenz Zedler cikkét Visznessről, a település szinte vibráló millióiról és mozgalmas életéről a háromezer lakossal és az iskola nagy létszámú évfolyamaival. Lenyűgöző tempóban növekszik a lakosság. Ált a cégben. A nyulakra gondolt. És arra, hogy az újsághoz nem jutott el annak a híre, hogy az emberek kezdtek elköltözni Visznesből. Valahonnan a magasból zajt hallott és felnézett. Egy csapat V-alakba rendeződött vadludat vett észre, amelyek éjszakra tartottak. A távolság, valamint a dugattyúk és gőzgépek morajlása ellenére hallotta a gágogásukat. Az alakzat csúcsán repülő lúd azonban tovább vezette csapatát, egy lassan kihajtó szántóföld vagy mező, egy öböl vagy sziget felé, amelyről Berta valószínűleg soha nem hallott, de ahová a ludak minden áldott tavasszal hazatértek. Pillantása egészen addig követte a madarakat, amíg el nem tűntek. Ekkor megfordult és a cégtáblára nézett, amelyen az S.J. Stange feliratált. A fehér festék drága volt, a falakra viszont ráfért egy mázolás. Hanna azt javasolt a fessék inkább pirosra, mivel a sokkal olcsóbb. Megpróbálta elképzelni a piros házat az új táblával az ajtó felett. Brumenes és Torgerson. Abban maradtak, hogy mivel a B előrébb van az ABC-ben, a nevük ebben a sorrendben szerepel majd a bolt nevében. Három héttel később hazautazott Hógeszűnbe, hogy részt vegyen Josefine konfirmációján. Mire visszatért, Hana egy fekete betűkkel festett táblát készítetett a bejárati ajtó fölé.